Bé, el que hem de dir també doncs, és que els veïns de Cal Marçal estan organitzant aquesta BTT, però es troben que han hagut de tallar la carretera i a més a més es troben que amb aquesta trobada de cotxes flàstics que van a Calpons. Tot això és una dificultat més per els corredors, que com ens deien en Mecenés, eh, són més de 300, 300 i, i escaig, els que els participen en aquesta, en aquesta prova. Una prova consolidada, una prova que té els més alts nivells, entre ells eh, doncs, el Cristian Bosch i el de casa, i el de Cal Marçal.